Усі занімили. В далині не було видно нічого, але загострений жахом слух, жінок одразу розрізнив далекий кінський тупіт. «Їдуть!» – жваво промовила Сара. «В'є-в'є!» – закричав Гершко, і в розпачі засмикав віжками. Але коні стояли нерухомо, бо Ливонь не мали вже сили зрушити з місця. «Гевулт! Загинули! Загинули! Ой, мамели! теле. зарепетувала Ривка, хапаючись за голову руками. Одну мить всі зіскочили з воза. Тихше просичала Рухля, щасили смикаючи Ривку і Гершка. «Занапестити всіх хочете, рятуватися треба». Та Гершко тільки тремтів і дивився на неї божевільними очима, а Ривка голосила і зіймала руки до неба. Тоді Рухля почала командувати, хоч і її голос зривався від страху. «Постав воза під повідку». Коней випряжий пусти, потім спіймаємо. Це їдуть, певно, не гайдамаки, а хлопи, які порозбігалися. А тепер вертаються до села. Швидше, швидше випрягай коней, Сховаємось у цій корчмі. Сюди ніхто не загляне». Рухля, Ривка і Сара з гарячковою квапливістю заходилися допомагати Гершкові, у якого з переляку так тремтіли руки, що він, незважаючи на всі зусилля, нічого не міг зробити. Тим часом Тупіт чувся ближче і ближче. «Швидше, швидше!» – підганяла Рухля. Нарешті кони сяк-так розпрягли, і вони, відчувши волю, одразу ж почвалали за ворота у степ, що зеленів довкола. «За мною! Сюди!» – крикнула Рухля, прожогом кидаючись до корчми. За нею подалися й інші. Забігши всіни, вони одразу ж ускочили до великої світлиці, але там не знайшлося ніякої схованки. Скрізь було видно сліди несамовитої люті гайдамаків, потрощені меблі, побитий посуд, на підлозі стояли калюжі горілки і пива. Рухля метнулася у пекарню, сподіваючись знайти хоч який-небудь закапелок, де можна було б сховатися. Але і тут панував такий самий хаос. Навіть піч була розвалена. А тут під тим часом уже лунав майже біля самих воріт. Перелякані до смерті, не знаючи, що робити, подорожні знову кинулися в сіни. Нараз Рухля помітила драбину, що вела на горище. «За мною! Нагору!» – крикнула вона – незвичайною для її років швидкістю полізла по крутій трабині. За нею гершка і ривка. Забувши спохвату про просару, вони спустили за собою важку ляду. Дівчина лишилася внизу одна, безпорадна, беззахисна, чекаючи страшної зустрічі з гайдамаками. Тепер їй навіть не спадало на думку скористатися своєї волі і утекти від батька. Тікати означало кинутися на зустріч смерті – «Треба рятуватися, ховатись, але куди?» Лізти на драбину, грюкати й кричати, щоб відчинили ляду, було занадто довго і небезпечно, бо тупіт наближався. У розпачі, не знаючи, що робити, Сара знову кинулась у пекарню і раптом їй впала в око розвалина піч з широким і глибоким підпіччям, звідки виглядала солома й тріски. Довго не розмірковуючи, дівчина залізла в підпіччя і зарилася в солому. Вершники, не зупинившись біля корчми, з гучним тупотінням промчали далі, та тільки Носара хотіла вилізти з своєї схованки, як тупіт знову посилився. Ось він уже зовсім близько, і нараз припинився біля самісіньких воріт. Через якусь мить дівчина почула, як хтось сильно рванув сінечні двері. Серце в неї завмерло. Та от хоча б і тут погомонимо, друже, стіни й дах залишилися, а нам більш нічого й не треба. Сідаймо на цих барилах. То й сідаймо, відповів другий голос. І Сара почула, як хтось важко сів. Ну, Максиме, як справи, провадив той самий голос. Не кепсько, та ти, пане сотнику, певно, й сам чув про наші справи, відповів той, кого товариш назвав Максимом. «І чую, і бачу», – сказав сотник, – «тільки достеменно не знаю, бо звістки приносять усе ляхи та жиди, а в них з десятка гайдамаків виростає сотня, і сотні тисяча. Скільки зібралося друже справжнього війська?» «Справжнього війська з гайдамаків, козаків і запорожців 40 тисяч, а в запасі весь народ український. Гаразд, такого війська вже давно не бачила Україна. Що думаєте робити далі, полковнику?» Відвоювати свою вітчизну. Київщина уже вся наша. Уся та не зовсім. Правда, залишилася ще Умань. А коли візьмемо її, тоді в Ляхів не лишиться жодне містечка на Київщині.